פרק קכ"ה שיר המעלות הבוטחים באדוני, כי הר ציון לא ימות, לעולם ישב. ירושלים הרים סביב לך, באדוני סביב לעמו, מעתה ועד עולם. כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, למען לא ישלחו הצדיקים בעוולת הידיהם. היטיבה אדוני לטובים, ולישרים בלבותם, בהמתים עקלקלותם, יוליכם אדוני את פועלי האוון, שלום על ישראל.